والشارح رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه في الدارين ولا يضره الجمع بين حقيقتين مختلفتين Bilqidami walhuduti Li'annahu rasmun la haddun Ini sambungan lagi Syekh kita sambung hubung kait dengan masalah ta'rif Ta'rif apa tu? Ta'rif sifat hayat yang ditakrif oleh Syekh Sanusi rahimahullah taala. Hadih atas tu dia kata wa qad arfa syekh sanusi al-hayata. Dan sungguh telah mentakrif oleh Syekh Sanusi apa sifat hayat. Asa kita dak bercara hayat. Syekh Sanusi takrif sifat hayat. Tapi dia ta'arif tu Bita'arifin yashmalu Yakni bita'arifin amin Maknanya Dengan ta'arif yang umum Melengkapi ia Aki hayat yang qadimah Hayat sifat hayat yang qadim Maknanya sifat Allah Ta'ala Wal hadisata Dan juga sifat hayat yang baru Jadi ta'arif syih sanusi itu Dengan bentuk umum Ya nak wayat sifat hayat tak ada tilik kepada sifat hayat yang qadim Yang baru tak ada nak kira situ Nak ta'rif ta semata-mata sifat hayat tu ialah Sifatum tusahihu liman qamat bihil idraku ha, Yang ta'rif ta lah tu Kalau gitu nampaknya dalam ta'rif ta tu ada bercapulah Mentorak hmm, ta'rif tu Lalu tu syih kita kata Wa la yadurruhul jam'u Dan tidak berimdarah Akan Apa dia ini Akan ada ta'rif Ataupun ta'rif syekh sanusi ini Tak berimdarah Akan ta'rif itu oleh al jam'u Ulihim pun Baina haqiqataini Mukhtalifatain Antara dua perkara ah hakikat yang lain-lain nan masuk dalam kata hayat-hayat tu sifatun tusahhihu liman hangkau akui si hayat tu ialah satu sifat yang mengesah bagi mereka aa, yang berdiri ia hayat kau oh, silap baca sifatun tusahhihu liman qamat bihil idroka ah tu dia silap Ana sifat yang mengesah ia bagi mereka yang berdiri ia ia hayat sifat bihi bima mengesah akal al idraka ha tu silap ke nak okar baliklah mafuu bagitu sahihu ada podomir bagi akamat tu klik pada sifat ha, sekali lagi sifatun tu sahihu liman qamat bihil idraka Lepas tu dia tafsir kata Aitu sahihu limang qamad bihi Ayat ta sifat Bi sifatil idraki ha, Silak lah ha, Iaitu hayat tu Ialah sifat yang mengesah bagi mereka ha, Yang berdiri Ia sifat dengan mereka tu Mengesah ia akan idraq Ia yani mengesah akan bahawa Bersifat dengan sifat idraq Kemudian ta'rif ta tu tu Termasuk sifat ia kodim dalam ta'rif ta saat ni dia termasuk bagi hayat kita yang baru Pemaksud dalam ta'arif ni Tak beri mendorak Dia kata akan ta'arif tu Uli himpun antara dua perkara Hakikat yang berlain-lain ni ha, Sifat hayat Allah Ta'ala Qadim Dan sifat hayat kita yang baru Lain Bersalahan kedua-dua tu Dalam ta'arif termasuk kedua orang Panggil himpun antara dua hakikat yang berlain ni Tak mendorak mana berlainan Mukhtalifatan bilqidami wal khudusi Berlainan dengan sendia-sedia dia baru Hayat Allah Ta'ala yang sedia Hayat kita makhluk ni Dia baru Itu ha, berlainan Itu tak mendorak Dalam ta'rif tu Dalam ta'rif tu Sebab apa Li Li'annahu Kerana bahwasanya Hazat ta'rif ta tu Rasmun Ta'arif dia panggil ta'arif bil-rasmi je. La hadun bukan ta'arif bil-haddi. Hak ni panggil tu dalam istilah mantik. Kalau ta'arif bil-haddi tak boleh. Sebab ha? hmm, ta'arif <tuh, tuh>, berasam. Bahasa kita rasa ni maknanya Allah-Allah. Betul Allah-Allah. Bukan ta'arif bil-haddi. Ta'arif bil-haddi tu makna kita nak wayak suatu yang kita tahu tahukan ni. Ha, mana mana mana siapa boleh tahu hakikat sifat Allah taala hmm wa 'arafa ba'duhum ah hak sakni itu disebut sok dengan takrif Syekh Sanusi wa 'arafa ba'duhum dan telah mentakrif pulis setengah-setengah mereka itu ba'dul ulama setengah ulama dia takrif akan kullam huma akan tiak-tiak daripada keduanya, akan ha, tiak-tiak daripada keduanya, apa keduanya? Hayat yang qadimah wal hadisah tu? Ta'rif bi ta'rifin ya khussuhu. Dengan ta'rif yang menentu ia ya Hu agaknya akal kullamin huma. Ha, lah mana dia nak gayat? Jadi setengah ulama dia ta'rif sifat hayat Allah Ayat ha, ayy ta'arif dengan ta'arif yang khas ha, hayat yang baru dia ta'arif dengan dengan ta'arif yang khas ah ha, maknanya ta'arif ta'arif lainlah sifat hayat Allah dengan sifat hayat makhluk ni dia ta'arif lain-lain itu makna kata wa 'arafa ba'duhum kullam min huma bi ta'arifin yakhussuh ah ta'arif dengan men ta'arif akan tiap-tiap tiap daripada Hayat yang qadimah wal hadisah tu Dengan ta'rih yang menentu ia Akanya akakullan minhumah Atak kala itu Fa'arrafal hayatal qadimata Maka menta'rih ia Ia ba'duhum Akak hayat yang qadim tu Bi'kawlihi arrafa Bi'kawlihi dengan katanya Ba'duhim Ia katakan nak Hayat yang kadimah maknanya hayat Allah Ta'ala itu ialah sifatun azaliyyatun. Ha, tak termasuklah sifat yang baru. Ha, sifat hayat kita yang baru tak masuklah tak risak ni. Moga dia kait. Sifatun azaliyyatun. Haa dia kait kita. Ha. Sifat yang serius. Taqtadi sihatal ilmi yang mahadaki ia akan sah ilmu Ay ha tafsir pula ai tadisihatat litisabi bihi ah ha, sifat yang azaliyah yang sedia yang mahadaki akan sah bersifat dengannya dengan ilmu hmm tu dia takrif betul tu sifat hayat hayat Allah Subhanahu wa taala wa kama taqtadi sihhatal istisafi bil ta'rif kata sifat hayat tu sifat yang azaliyah ia ya sedia menghandaki akal sah bersifat dengan ilmu kalau gitu sifatlah eh kudrat ha, iradah lalu kata sarah tambah sikit wa kama taqtadi sihhatal sebagaimana menghandaki ia sifat hayat akal mengesah akal sah bersifat dengan ilmu seperti itu juga tadi menghandaki ia sifat hayat ada sihhatal ittisa fi ghairihi akal sah bersifat dengan yang lainnya <t> lain pada ilmi apa lagi lain pada sifat ilmi? Minas sifatil wajibati daripada sifat-sifat ia wajib. Ha ayat kan? Noh, syarah kita tak keregi lagi tu. Noh, ayat tersifat, ayat ni. Aa, sifat yang menghandaki akisah bersifat dengan segala sifat yang lain. Daripada ilmu, kudrak, teradak, samuk, basar, kalam. Jadi dengan maknanya noh. Dengan makna kita tak terima pada akal Zat yang nak bersifat dengan kudrat, iradat, ilmu Samuk basar kalam Kita tak terima kalau zat itu tak bersifat dengan hayat Jadi seolah-olah pada pengertian kitanya Seolah-olah nak sah bersifat dengan hak lain tu Tak sah Mereka bersifat dengan hayat Baru sah bersifat dengan hak lain Seolah-olah pada ta'akul panggil Ha sabik tu setengah kitab jawi dia kata seolah-olah syarat. ataupun ibarat selalu dia kata sifat hayat ni syarat bagi ada sifat yang lain. Apa kita jaga ibarat tu. Ha sifat hayat itu syarat bagi ada sifat lain. Mana Seolah-olah syarat. Ha itu dekat itu. Babbo, bukan syarat sempati. Karena segala syarat, syarat sempati dia syarat ni dulu pada masyrut. Ah, ha. kemudian kalau kata secara sungguh mana hayat tu ha, dulu sifat lain ke dia ha, tak sah. Nah, ha, kerana semua sifat Allah qadim, azali, Az semua sifat Allah tu yang sedia Kalau bila sedia tak leh nak kata hok tu dulu hok ni kedia. Cuma cara hurai, cara nak hurai nak hok apa dia nak menerang masalah tu, kita tak terima Zat nak bersifat dengan qudrat, irada, ilmu, sama bahasa kalam, kita tak terima kalau zat itu tak bersifat dengan hayat. Jadi seolah-olah hayat itu syarat bagi nak ada sifat lain. Ha gitu saja dalam huraiannya. Ha itulah dalam takrif kata sibatun azaliyatun taqtadi sihhatil ilmi. Ha tu takrif banyak tu ya. lah. Pasal tak hurai takrif, sarah takrif atu ha, mai akhir. Mm. <coughs> ah itu kos dengan sifat hayat yang qadimah. Ha, tak serupa Syekh Sanusi tadi. Ah ha, Syekh Sanusi tadi ya, takrif umum Sifatun tu sahihu liman qamat bihil idraka. Ha, jadi masuk sifat hayat termasuknya sifat qadimah, hayat yang qadimah, hayat di hadisah di dalam takrif Syekh Sanusi. Ah ha, kata dia hipung ada pustinga ulama dak sifat hayat qadimah ha takrif macam ni ada pahayat yang baru kita kata tengok kemudian wa innam qatasara ilmi haga no simpan di atas ilmi saja mana sifatun sifatun azaliyatun taqti sihhatal ilmi apa hal lain Masuk juga Kerana kata sihatal ilmi senyak Kalau kata Taqtadi sihatal ilmi wa ghairihi Ah, Dia panggil Oh tu Tak ada masyikir lah Ini dia kata Sifat hayat tu Sifat azaliyah Yang mahanaki akisah Bersifat dengan ilmu Perkata ilmu juga Haa tu kata iktisar Haa maka dia jawab kan Wa innama qutasara Dan sungguhnya simpan telah simpan ia-ia ba'duhum yakni fi ta'rif fi ta'rif al-haya' tani tu nya iktizar alal ilmi dengan bahawa kata sihhatal ilmi saja tak kata ghairihi lagi bak tu boleh simpan atas ilmu saja tu Walhanya. bukan bukannya simpan atas ilmu saja qudrat irada ha sama basar kalam masuk lagi apa dah dalam takrifnya kata setakat itu saja Lianahu kerana bahwasanya al ilm sifat ilmu itu syartun fi ghairihi ha kot tu pula han seperti ni ha syartun ai ha ka li annahu syartun ni mithlu syartin ataupun ka syartin fi ghairihi Ha, Seumpama so, syarat pada yang lain yang lain pada ilmu ha, Kok mana kata? Jadi makna kata Kita tak terima pula nak kata ada kudrat iradat kalau tak ada ilmu Mana nak boleh buat kalau tak pandah? Ha, mana nak boleh menentu kalau tak pandah? Ha, ya mari dipanda dulu ha, Ini pintar aku semua ni ha, Tengok kita nak buat apa-apa Misalnya Ha, kita tengok, misal kalau kita misal makhluk Kita ada reg ha, Kita ada sifat erodak, tak nyanyuk Tapi tak pandah Anda tak pandah? Anda ha, tak pandah ha, Orang okay, suruh buat ha, buat mari putih Nak buat kitab ha, Jawapnya, oh tak pandah Ambil kayu siap pergi, oh tak pandah Tahu nak kerak lagu mana ha. Nak belah kayu lagu Ni tak pandah nak menentu lagi dah Nah, tu dia Tak boleh nak buat, dia tak panah Jadi seolah-olahnya Kodrak ni terhati atas ilmu Iradak terhati atas ilmu Seolah-olahnya Nak menentu, mari dia panah Dia menentu, nak latu, wak belah tu, wak belah lah tu, lah tu, lah lah tu Nah, dia berjai Lepas tu juga, kita beri kain dia sekayu Nah, Buat jai, oleh pak lima lah Oh, tak tahu nak ambil lagu mana kain Haa, kaca-kaca saya buat haju kan. Ikuti video, sungguh. Potong-potong sungguh. Haa, ha, tu dia. Itu lagi daripada, tak pandang. Jadi, nak no, ayat kata, seolah-olah sifat lain tu terhati di atas pandang. Ha, Oleh yang dia mengkir, cukup dah dalam ta'rih tu. Dengan kata, Sifatun azaliyyatun taqtadi sihhatal ilmu. Sihhatal ilmi. Patut katanya, kan nak kata, Soh ilmu saja, apa khudera iradak dan lain? Haa, dia jawab kata. Simpan atas ilmu saja tu. Kerana ilmu ni syarak pada ya lainnya. Dia jawab gitu. Nah, syarak apa tadi? Syaratun aikasyartik ataupun syaratun fitakul. Haa, syarak pada, pada pihak erti. Mana kita tak boleh nak terima. Haa, tu dia. Kuasa dengan tidak ada ilmu. Hmm, tu dia. Wah syarat tu syarati syar ton ah bagi syarat ialah syarat hmm syarat bagi syarat ialah ah syarat ah mana syarat tu syarati ah, ilmu tu syarat bagi ada yang lain pah ilmu berada terhati atau haya hmm syarat ialah syar cukup ada bo waqham lafzata sihhatah kalau kita nak hikayat dalam takrif kalau tak sehikayat lafzata sihhatah wala lafzata si'hata lah kita hikayat dalam dalam takrif kerana takrif tadi ya, sifatun azaliyatun tabda'u sihhatah kan ha maka nak nak, nak jaga situ waqham lafzata sihhatah dan ikham ikham mana patut selit masuk Ah ha, silik masuk. Ah ha, memasukkan lafazih hatta dalam takrif tu pasal apa? Menghanaki akal sah bersifat dengan ilmu. Apa tak kata jenis lalu? Taqaddil ilma. Ai taqaddil litasofa bil ilmi ni kata sih hatta dah. Ikhham. Ha, ah masuk. Apa? -apa? Li anna kana hayat itu La tastalzimu al bil fa'lihi hmm. bukan melazimi ia hayat akal akal ilmu sungguh bukan melazimi sungguh hmm tu dia bukan melazimi ia akal sifat ilmu sungguh sebab tidak marsihat ah ha, sihhatul ilmi tidak kalau hak melazimi ni supaya dengan kaunuhu hayyan ah ha, tu dia manakala kita kata zat tu bersifat dengan hayat Lazim oleh kaunuhu hayyan Haa tu melazimi Ni dah Sifat hayat dengan sifat ilmu Bukan melazimi bil-pehli Lalu tu lah selik masuk Sih-hatah Haa Sih-hatah Ni payah Habis orang nak buat tarikh ni payah Hmm Tu dia nak buat tarikh Nak peta sesuatu ni payah Orang nak buat pelan lah kalau kita kata buat tarikh ni ah ha, payah buat pelan ni hmm tu dia ahli dia benar buat buat pelan buat peta ni ha, tengok buat peta rumah pelan rumah ha, nak buat belaktu-belaktu dia nampak dia dia tu dia buat serang serang serang serang serang oh ha, molat tengok oh molat ah ha, dia mari ni nampak gambar ni pul ulama nak buat tarikh ni Ha, dia dah fikir, dia dah kira nak menjadi umur khusus, nak masuk hak ni, nak mengeluar hak ni. Haa, nak ta'rif dia. Haa, tu bukan mudah tu. Apabila bak ta'rif, mari nak tirap pula, kritik pula. Jika begini, jawab macam mana. Haa, kalau begitu, haa, bawa ada tak masuk hak ni, dah lah ta'rif. nak jawab lah mana. Haa, tu. Haa, ta'rif ni payah. Haa, uh, hayat-hayat tu sifat tu. Haa, dia kata. Azaliyatun, Azaliyyatun ha, Terkeluar sifat yang baru ha, Hayat kita ni tak masuk oleh ta'rif Kanan ta'rif ta kata sifatun ha, Hayat kita ni sifat Azaliyatun, Haa kait belah tu tak termasuk lah sifat ia baru Ini khas ta'rif ta ni khas dengan sifat Sifat hayat Allah Ta'ala jua Yang ha, Kalau setakat tu saja, Kudrak pun sifatun Azaliyatun, Iradah ilmu semua sifatun Azaliyatun. Hah, kait ha kai pula taqtaadhi ha ha nak keluar nak taqtaadhi sihhatal ilmi ha keluar sifat lain hmm sama bahasa tak termasuk dalam tu ha tu dia masalah patut katanya, tanya hang ana takrif bahasa sebab tak cukup tak cukup mana lagi taqtaadhi sihhatal ilmi pas sifat lain hayat tu menghanaki akisah bersifat dengan ilmu pas kau duk reda ha ya tak apa dah banyak tu cukup dah takrif. Sebab apa? Sebab ilmu ni syarat bagi nak ada hak lain. Ha, tu dia. Syarat pada hak lain. Haa, bila syarat pada hak lain, hayat ni menghandaki akisah ilmu, dasah ilmu ada hak lain. Kenapa? Gana kudrat iradat tak, tak boleh nak timo kalau tak ada ilmu. Ha, tu dia. Tengok ni lagi. Hmm. <tuh> Ha, begitulah tiap-tiap ilmu dia ada ta'rif ha, nah, Dia ada ta'rif Supaya kita ditajui ikhpa apa ta'rif ha, Izhai hakiki apa ta'rif ha, Tiap-tiap nuya mati atau tenuin temun dengan itu ada Itu ta'rif dia ha, Atau pun dia panggil dhabit ha, Supaya kita nak kenal kelimah-kelimah Supaya kita nak kenal apa dia Aparatnya ha, Perkara-perkara Haa wa ali ali anna hayat sebab tu dia, dia selit la fasih hatta masuk tu uh, menghanaki akal sah bersifat dengan sifat ilmu bab apa lagi selit perkataan sah kerana hayat bukan melazimi ia ke ilmu bil fi'li sungguh, sungguh bukan melazimi sungguh uh, seperti ilmu melazimi dengan ya kaunuhu aliman hayat melazimi akan kaunuhu hayyan atau lazim sungguh Lakinil ilmu Boleh baca gitu, Dia boleh Lakinnal ilma Itu ha, yang nahulah jaga bari itu Dia boleh baca dua Lakin Dia panggil baca dengan takhfiq ha, Mukhaffafah dia panggil Lakinna Itu ha, baca dengan tasdik Musyadadah Mustadqalah Apa ha, dah kita nahulah sana Bila kita baca dengan tasdik Dia beramah Menasakkan isim Dia baca Lakinnal ilma kalau kita baca Lakin muhafafah ha, Bata'amah ha, Tak beramah lah Bila tak beramah Al-ilmu jadi mubtada Itu ha, nak jaga Lakinil il ilmu wajibun Lakinil il ilma wajibun Maknum sumpah ya ha, Maknum bahasa kita ha? Cuma tauqik tak tauqik pulak ha? Lakinil il ilmu tetapi Ilmu itu wajibum fi haqqihi ta'ala ha? ilmu tu wajib ah ha, ha, tapi dia tidak jadi belazim eh? dengan haya sebab tu selit kata tatadisihatah ah sihatul ilmi tetapi ilmu tu wajibum fi haqqihi ta'ala wajib tu wajib ayaklan ha, ilmu tu wajib ayaklan ha, wajib pada akal pada haknya ta'ala Lid dali lisa Kerana dali yang telah lalu ha, Mana dali telah lalu ha, Kita klik pada Bicara ha, ilmu dulu ha, tempat dia kata Dali yang telah lalu tu ha, Kena balik tengok di Wa ilmu dulu Ha, Wa'ilmuhu dulu kita mari tengok di muka berapa tu Tempat dia percara dali Ah ha, ni Dia di muka ni Haa muka 41 ni Ambil daripada bawah naik atas Berapa baris bila tengok Bismillah ha, Bismillah Daripada bawah naik ke atas Bismillah bagi Pada kata Waddalilu ala wujubil ilmi lahu ta'ala antaqula Allahu fa'ilun fa'lam muttanan muhkaman bilqasdi walikhtiyari Wa kullu man kana kazalika yajibu lahul ilmu Fallahu fa'ilun Yajibulahul ilmu ah ha, tu Haa Kita ikat situ lalu lah mudah cari Haa Liddalilissabiqi Haa Dalil yang dulu Saat ni, ni. Haa Daripada bawah naik kat atas Sembilan baris Di situ lah ha, apa Mari minta anda sini Mudah kita cari klik Dalil akli bala tu Jadi nak ayat kata Pada akal kita Kita memutuskan Memastikan Bahwasanya Allah bersifat dengan sifat ilm Dengan Dali Dali adalah dulu Wa amma pihaqina Dan ada pun Dan ada pada hak kita ha. Nak tarikh macam mana Ada hayat pada hak kita hak kita di sini yakni hakina ay al hawadis ha, atau pun fi hakil makhlukat bunyi umum sangat tak apalah aa ha, adapun hayat sifat hayat pada hak kita maksudnya kita benda baru ni kita makhluk ni faqad yanta bil ilmu ma hayati maka maka terkadang ha ini hak kita Ah ha, kalau kita nak di sini bukan-bukan situ dah nak di sini. Saat ini dia kata lakinal ilmu wajibun fi haqqihi ha situ ya. Wa alakinnal ilmu wajibun fi haqqihi wa amma fi haqqina. Ah ha. dan adapun pada hak kita. Nah mana salah kata wa amma wa amma al ilmu fi haqqina. Ah ha. Ha, kalau tak tak kedil pun tak apa dah jadi sakut dengan yang tapi di belakang. Wa amma fi haqqina faqad yanta fi. Tak ada poda fi hakina dia tak takluk pada yang tapi belakang tak apa dah. <tuh> Dan ada pun pada hak kita faqad yanta ilmu. Ha ada kepada hak kita, hak kita makhluk ni maka terkadang ternapi oleh ilmu tak ada ilmu ma wujudil hayatih hmm. selesa ada hayat ah tu dia sabit tu kata sifat hayat tu tidak melazim ia akan ilmu sungguh hak tepat nyata di kita makhluk ni nyata kata sifat ilmu bukan melazim ia akan sifat akan sifat hayat tetapi hak Allah taala tu wajib kerana dalil pada ada pada hak kita Ah ha, kita bukan wajib. Hmm. Ah ha, kalau kita buat gini comel lagi. Ah ha, buat gini, comel lagi dan ibarat dia. Wa amma fi haqqina, yani wa amma ilmu fi haqqina fala yajibu. Ha tu molat lagi. Ah ha, makna kita buat-buat gitu lagi. Dan saya kata sana tadi, itu tidak melazim ilmu sungguh. Tetapi Ta, ilmu itu wajib pada hak Allah. Ada pun ilmu pada hak kita, bahwa ha, amal ilmu fi hakina, فلا يجبو. Ah, tu dia. Ada pun ilmu pada hak kita, فلا يجبو. Maka tidak wajib ya? Atau pun nak kata, فلاي sabi wajibin panjasiqin. Nah, dekat sikitnya hari tadi, ya. Ah, ha, pilih. Wa ilmu fi haqqina fa la yajib tahu fa laisa bi wajibi dekat dengan ilmu wajib tu tadi nah fa laisa maka bukan wajib sebab apa qad li anna hu qad yanta fil ilmu ayat apa tu maksud atal ha tu cuma ibarat nah ada pu ilmu pada hak kita maka ia bukan wajib kerana bahwasanya Terkadar ternapi ilmu serta ada hayat Itu ha, nakwayat kata Sifat ilmu dengan sifat hayat bukan berlazim Nyata di kita makhluk baru ni Seperti Kama fil majnun ni ha, Seperti barang kelakuan yang ada pada orang yang gila Malam orang yang gila? Fa innahu maka bahwasanya al majnun orang yang gila Hayyun ia hidup, dia bersifat dengan sifat hayat. Haa, orang gila tu yang hidup. Haa, mana orang tak panggil hayun malakai zat, ia bersifat dengan hayat. Majnun tu hayun, ia, ia, ia hidup. <tuh> Ma anhu, Serta ternapi ilmi darinya, dari majnun. Haa, tu kata tak lazim. Ada hayat tu tak lazim, ada ilmu. Dan kita tengok pada orang-orang yang jahil pula bagi hak tak tahu gapo Walaupun tak gila pun tu hidup ah tapi ilmu tak ada hangar siapa dalam al-Quran dalam hadis guna ke orang tu orang mati orang tak ada ilmu tu guna apa dia pernah kata guna ke orang mati ah mm <coughs> Ha ah, sabe tu apa dia? Oh, Makna kata Imam Syafi'i tu dia kata siapa siapa lupuh Akannya oleh pengajian pada ketika muda. Ah, maka mu terkebil atasnya lah, pak terkebil mayat-mayat kerana mati. Semua <tumur> gerakhir terkebil Allah bagi semayat-mayatmu. Ha ah, pak terkebil. Tu dia. Bak pa mayat tak ada mati dah tak mengaji mu tak ada tak hidup. Oh Imam Syafi'i nakah tak ingat lah pasal eh, ingat maksud. Nah, ah kata siapa-siapa luput akhirnya oleh oleh pelajaran pada masa mudanya maka mesti lah atas dia. Aa, pak terkebil mayam-mayam. <todas menteri> ah tu dia weh. Kalau itu temu tak dewe ngaji agammu hmm, malaku. Allah akbar. -ah. Apa? Mayam-mayam. Apa mun hati? Ah <todas menteri> tu dia. Nakannya siapa yang Hmm, tu dia ya. Tinggat dek. Ha, nanti kita cari ambil lafa pagi. Dalam dewan dia. <coughs> ha baik, ha nampaklah di sini. Jadi mana tengok dia misal tah orang gila. Ha masuklah misal orang gila kan jahil. Apa mana orang tak ada ilmu. Walha tuanya Hayun hayyun. Ha yang hidup. Nah, ha, serta tana pi ilmu. Ini nak rayat ke sana? Nak rayat kata ilmu dengan hayat bukan belazim me. Ha tu dok bina hak atas lagi dia. Tapi itulah dalam tarikh dia selit masuk. Taqtadi sihatan tu. Dia tak kata taqtadi ilma selalu dah. Taqtadi sihatal ilmi. Menghanaki ia akan sah ilmu. Haa. Bagaimana dia selit sihatan tu? Ini dia nak sini. Kerana hayat tak melazimi akan ilma fali Tapi ilmu Tuhan tu wajib kerana dahli. Adapun ilmu kita bukan wajib. Ah sebab apa? Kerana terkadanya, ah kerananya terkada ternapi ilmu serta ada haya. Nyata seperti orang gila dia kata. Fa innahu mana ai muttasifum bil haya. Ma antiba'il ilmi serta tidak ada ilmu anhu anil majlun. Ha tengok tu. oh panje tarikkan dia deh, duk ore Sambung hmm. lagi. Wa'arrafa Dan telah ta'rif Ia ia ba'duhum Ni klip kumi klik pada kata Wa'arrafa ba'duhum Kullan minhuma bita'rifin ya khusuhu Klik situ pula tu Dan telah ta'rif Ia ia ba'duhum Alhayat alhadithata Aki hayat ya baru ha, Hayat kita makhluk ni lah Kita manusia yang bersifat dengan hayat Malaikat bersifat dengan hayat ha, Kita panggil hayat hadithah Hayatnya baru. Tarikhnya macam mana? Ha dia tak ada lagu lain. Arrafa bi qawlihi dengan katanya ba'dih hiya hayat. Hayat hadisah ialah kayfiyyatun. Ha dia tak kata sifat pun tak. Dia kata kayfiyyatun yalzmuha qabulul hissi wal harakatil iradiyyati. Ha ya tak ada satu Ya ha, bezoi, ya bezoi selalu lah Daripada ta'rif Sipat Tuhan Dengan ha, Sipat hayat yang baru Iaitu Kaipiyatun ha, Kaipiyatun ni sini ni Dalam istilah makulak ni Kaipiyat istilah makulak Bukan kaipiyat Kita ada ikuti mana kaipiyat Mana cara-cara ha, Kaipiyat semaya Kaipiyat ambil uduk Bukan tu tu Kaifiah ni, kaifiah panggil dalam istilah ilmu al-maqulat. dia terpesil di belakang, ni kaif mana ai araduh. kalau dia mengaji maqulat ke dia panggil maqulatul kaif. Ha, satu ilmu pula dah. Maqulatul kam, maqulatul kaif. Maka dalam ilmu al dia panggil maqulatul kaif, Dia panggil araf salah satu daripada araf 9. Ha, maka Hok kayfia dalam makula tulkeh di sano, itulah di si ilmu sok kata arok. Nah, ha, si pak ia bahasa ada. Nah, ha, si pak ia bahasa ada dijirim. Si pak yang ada dijirim dalam ilmu sok panggil arok. Nah, ha, dalam istilah makula makula tulkeh. Ba di ada kai kai pulak lah. Kalau itu hayat-hayat tu kayfia tu, aradun di depan. Ya tak si, ya itu Hayat, -hayat, tu, depan, ia Iaitu, nah, hayat ni arok. Ini tak kata sifat tu. Ah ha, Nabi kita kata arak sifat ia baru. Yalzamuha, yalazim artinya akan kaifiat itu ulil qabulul hissi, ulil terima perasaan. Ah, ha, dia ada sifat tu berasa. Tengok dia mati tangis. Kuti tak berasa. Tak susah kira tu wei kok lain dak hidup lagi nyingi mati tangis sebelah. Orang kutih ke orang gapak Berasa tak orang tanya? Tak, tak berasa Ah, ha, Tak ada his Tak ada his dah ha, tu. Dia panggil mati tangan sebelah ha, Mati sebelah tubuh Ah, ha, Tak berasa apa sebelah balik ni? Tak ha, ada Kalau itu ada hayat lah Baru terima his Itu mana kata Kaifiyatun yalzamuha Qabulul hissi <Sess> Tamo lagi wal harakatil iradiyyati trimo akan gerak ya bahasa sengaja. Ha tengok-tengok. Kita nak nampak betul tanya ha, Tanya orang mati sat ni, tangai orang amapak Eh ha, tu cuba akik boleh hmm, tak? Tak boleh nak akik. Kena tolonglah nak kena akik nak leh ni ke. Ha, lepas tu oh, hmm, boh. Ha jamah. Rasa dak? Belum dak rasa sikit habuk. Ha, ha sabak tak ada hayat di situ baik depannya tanye mati sebelah. Haa, bila ada hayat jangan nak pak tutis, sakit. Cabuk haa, haa, tu stai sakit cabukulu roma aduh ha ha tu lepas nak bergerak ha nak bergerak rasa nak akak rasa nak tidur boleh Itu dia itu hayat ha kaifiyatun yalzamha qabulul hissi wal harakatil iradiyati itu ada dia lepas tu tafsir kata apa makna ai aradu iaitu ara ha, tafsir kebiasaan ni ara yalzamuhu ha, tak kala sana tu la pamannah mari yalzamuha bila mai tafsir ai aradu yalzamuhu la pula la ha, iaitu ara ya lazim akibatnya ulil qabulul ihsas ha, ihs his tadi tu asal ha, mananya ha, perasaan Maknanya qabulul ihsasi, ha terima, ha perasaan timo, merasai. Ha maknanya berasalah. Wa qabulul harakatil iradiyati dan terima gerak, ha timo gerak ia bahasa sengaja. Ha tu dia. Bi khilafil harakati l oh, tu tak tak kira tu. Bersalah gerak hak ia bahasa ittirariyah. Hak baso terpaksa Terkerasi Hak tu tak tak sakut dengan hayak tu Kalau itu dia mengatak Anu batu tu ha, Duk bergolak ha, Ataupun daun kayu tu Duk bergerak-gerak tu Ada hayak lah je tu Hei tak ada Batu duduk bergolek, ha, Hujat turun ha, Cucuk Gedung jatuh Bergerak tu Apa ke bawah ha, Tukah duduk bergolak, bergolak tu Duduk bergerak tu Ah ada pokok kayu ketika tiup di angin kan gerak ah ha, tu dia goyok dia sebagai kita panggil. Ha tu kalau kita ada sifat lah pokok kayu tu. Ha, ada. Ada ha, kata sat ni. Ha tengok dia kain tu. Harakatil iradiyatiha. Tak suka Ogok dalam kayu dengan gerak kita. Kita sengaja nak akak tangan sengaja mata nak celak nak pejel. Ha tu dia panggil harakah <tik> iradiyah. Ada pergerak daun kayu Gerak batu Dia panggil harakah Ittirariah Yang misal Kaharakatil hajari ha. Seperti gerak batu Biharakati muharrikihi Dengan sebab bergerak Oleh yang menggerakkannya ha. Pergerak cicing di jari lah Kita misal mudah-mudah tak ada lagi jauh sekali Gerak cicing kita pakai cicing Kita pakai jam di tangan Ha bila kita angkat tangan, tangan itu bergerak dengan iradiyah dia panggil. Bergerak tangan kita ha kita angkat. Ha ni apa yang gerak iradiyah uh, jari kita ha dia panggil harakah iradiyah. Pas cici dek jari bergerak katik. Ha ni dia panggil harakah ittiroriyah. Ha, sebab kita gerak jari dia pun bergerak. Ha tu beza dua gerak Lain. Maka kita nak kata nah, tangan kita ni tak boleh ada hayat sebab dia terima apa dinamakan harakat iradiah. Cici nak kata ada hayat tadi sebab duduk tu. Ah, eh, tak sebab dia tidur ni. Ya. Ha, tak tayang. Ah lama je tarikh maya. Kita nak tupai reti lah. Ya. Tupai reti dengan huraiyah dia. Hmm, tu. Nah sebab tu kita disuruh belajar, suruh mengaji, suruh berguru tu. Innamal ilmu bitalum. Kalau nak dapat ilmu tu di balak tu. Dapat pada hadis wa hayatul lahi lizatihi dan hayat allah itu lizatihi ha lizati aila laihiri allah itu ialah bagi zatnya zat allah ha laisat ha. bukan ia hayat allah tu dengan ruh ha. takut kita nak wahai takut kita nak wahai dah kita biasa gak bila hidup dengan ruh Ha, Allah hidup ha, dengan sifat hayat. Allah zat ia bersifat dengan sifat hayat dengan hayat dengan itulah hidupnya Allah. Ha iaitu hayat Allah lizatihi dia panggil. Bukan biruhi hmm, adapun kita wa hayatuna laysat lizatina hi hayat kita bukan bagi zat kita apa? Bal bisabiruhai. Ha kita kat tu. Ha, bukan bagi zat kita Bahkan dengan sebab roh Sabih itu mati-mati tu apa? Mati-mati itulah -mati malaikat cabut roh Mana roh ni satu jirim Nah, ha, Badan kita ni zat kita ni satu jirim Jadi dua jirim lah ha, Dua jirim Mana kalau malaikat cabut Ha, dia juga cabuk bukan dia mati Sambil tu kata bukan melekat memati Kalau kata melekat memati juga majal Hakikat dia bukan memati Dia hanya cabuk roh je Roh duk berjelira di dalam badan ha, Di dalam badan kita ni Malakul maut cabut pak ha, Bila cabuk roh Hayat duk dengan roh Sebab tu badan ni Allah Ta'ala menjadikan maut ha, tu di satu tukar Dia tafsir kata Allah menjadi akan sifat maut dan sifat hayah Jadi sifat hayah, dia ruh, ruh, ha, disaluk dengan badan Haa, hidup Haa, jadi hidup zat kita ni Apa nama ni? Hidup kita ni bukan bagi zat kita Hidup kita ni sebab ruh Haa, mana cabut ruh kan? Haa, badan kita, Tuhan menjadikan mati Tuhan menjadikan mati bukan malah kul mau menjadi kematian. Ha, ah, tu dia. <coughs> ha, sahabat tu bila tuh habakik semula di akhirat esok nak baki badan tumbuh popula cokong cokong cokong. Ah, ha, diturunkan hujan, empat ha, puluh hari hujan macam hujan air manis. Ha, mana kalau suhu air eh, hujat Tumbuhlah badan kita Supaya kulak tumbuh musim barat ha, Hujat barat tak tumbuh Pecah, merekah, tanah Itu baik kulak ha, Kita nak cari kulak-kulak gelar dan sebagainya Kulak benek Itu ha, Cokong-cokong gitu ya pastu tu Diperintah kepada, kepada Israfi Tiup bila dio tiu surunai segala ruh kita terbib pada situ seperti lebah madu Ruh tu gi haba ada dak cokong pa mari masuk pas bila masuk pas tu hidup ha atulah ya allah taala kata wa idzan nuqutuz zuwijat ha bila kiamat esak ketika diri-diri dikawinkan Ruh dikawin dengan badan bila ruh kawin dengan badan hidup mula Ha hak dah mati ni cabut roh gitu dia panggil meninggal, meninggal. Ruh tinggal badan, Ruh bercerai. Ha roh berogi satu tempat, ha badan kambuh dulu. Hak pergi asal, hak tanah, klik tanah, kereta dak mengaji la, la tazkirah nak. Ha tu dia. Jadi bila itu usul, dah tu mengaji usul, duk kecek hayat, duk apa hayat. Ha sangatlah masuk be ilmu. Ha tu dia. Hayatuna laysat li-zatina bal bi-sababi ruhi. Kalau itu hidup Allah, hayat Allah dengan roh ada. Karena roh ni jirim jisim. Aa, tapi dia panggil badan kita ni jirim jisim yang kasifah. Ada roh tu panggil jisim yang latifah. Ah itu dia. Bal bi-sababi ruhi. Habis selesai setakat itu klik pada bumi. Wa dalilu wujubil hayati lahu ta'ala Dan bermula dalil Bagi wajib, bagi mesti hayat Wajib sifat hayat lahu baginya Bagi Allah ta'ala itu mana dalil? Iyalah ini dalil akli ni Wa dalilu ayil akli Haa, nah, kaya sifat sifat Wa dalilu wujubil hayati lahu ta'ala dan bermula dalil ayil aqliy dalil ia bahasa akal fikih kata mesti besi hayat tu bagi Allah ialah antaqula bahawa engkau kata Kata katakanah kata yakni fi tartibil jalil ah ha, pada mengaturkan dalil engkau ha, kata pada mengatur dalil kata begini Allahu tat ha, sifun tak cirak rupa huruf dan titik pun tak ada ha, baik ki rupa huruf jadi rupa fo nampak tu nak serupa ain tu bil qudrati wal iradati wal ilmi kita yakin kata Allah tu yang bersifat dengan qudrah kita tengok di jasanya tengok alam yang sebegini indahnya ha, yang teraturnya Haa Masa time Pagi jam sekian Minit sekian Haa Hingga siapa orang boleh buat takwim Nilai Sat masa Haa Sahabat apa tu Sahabat tu mengatur Matahari pada hari masa Haa Dia tubik pada sekian-sekian Haa Tengok tu Dia tu yang atur tu Habit kalau nak we jadi Kalau kita tu duduk berasa panah kita Tu yang ubah We jadi salah atau resiki ke Haa Bergagal lah kita Haa Nak we kenal dia duduk berlaku luar biasa luar biasa tu nak kita ingat ke dia. Ah, ada bila musim ni je pergi musim boh musim banjir ha, hujalah. Boh masuk bulan satu, gigok nunggu habis hujan, marilah kemana? Bagi orang yang buat benda apa, hasil habis hujan, marilah kemana? Bagi orang buat benda pun hasil pergi mengintai. Ah, masuk bulan 7 gigok nunggu habis hujan, marilah kemana? Bagi orang yang buat benda apa, hasil pergi mengintai. Ah, masuk bulan tujuh, ha, gigok nunggu ha, lah, buat benda apa, hasil pergi mengintai. Ah, masuk bulan tujuh, gigok Ya kalau tak ada tuan, seneng kita atur sendiri lepaskan hidup jadi diri. Haa, tu dia. Haa, ya kena ada tuan, ada atur. Haa, kalau gitu kita tengok alam teratur malak. Matahari berjalan malak, musim pun berjalan malak. Nah, musim banjir, banjir musim kemarah-kemarah. Tapi dia tuhan nak wina-wina khabar sikit. Nyumu, rebuh dia kemarah-kemarah. Haa, pelak. Haa, supaya ada berlaku tahun tu. Musim mengetah kemarahan Nyumar reboh hujah dekat dengan seminggu Haa Kena hidup mengaruh dengan perahu Mek padi Haa <tumbuh> Jangan tengok Mikir Tak besok berlaku Haa Ni apa ni nak beri khabar Haa Ni tu Saya kuasa Nak tunjuk lama sekali Masalahnya Haa Gitu Tapi orang tak henti kata Haa Ni Benda ni Haa Tak macam Kok mana gitu Haa Ni kita orang memibang kulit Haa Ni Allah kuasa Abang tengok berlaku tsunami Siapa dah suka? Oh tak suka Gerungnya mari oh. ha, Ini kita ingat Ini Allah Maha Kuasa Kita duduk situ semua Kita orang yang mu'mi ha, Baik Kalau gitu kita yakin Kata Allah sifat dengan kudrak Dan irada Dan ilmi Apa susunya? Wa kullu man kana kazalika Dan setiap mereka yang adalah ia Kazalika begitu Masa ini apa? Qadiyah surah Ini qadiyah kubrah wa kullu man kana dan tiap mereka yang adalah ia begitu apa begitu al-ittisaf bil qudrah wal irada wal ilm ambil masdar muttasih tadi wa kullu man kana kadzalika apa kadzalikan ai littisaf bil qudrah wal irada wal ilm tajibu lahu mestilah baginya bagi man itu Oleh al hayatu ah ha, mestilah oleh sifat hayat mestilah oleh sifat hayat Nah ha tu bait natijahnya Fallahu yajibulahul hayatu atau natijah dia. Dan begitu ke Allah itu mesti baginya hayat. Ini dalil akli. Apa ataupun dalil a dalil dalil dali apa dalil naqli ayat Quran. Eh? Kita tak baca semua ayat kursi tu. Ha, Allahu la ilaha illallahu alhayyul qayyum. Ha tu? aya kursi tak ada baca somong buat wirid semayan dan lain-lain. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan yang disembah dengan semenan malaikat ia juga. Al ia yang hidup. Ha tu. Al Hayy dia raja yang hidup. Ha tu dalil naqli dia panggil. Ha dalil aqli tadi. Kita tengok jasa yang begitu besar mestilah tuan yang buat itu ada qudrah, iradah ilmu mesti pandai. Maka kudrat irada ilmu boleh ada kodizat yang tak tak hidup. Oh. tak timur. Ha tu kata wa kullu man kana kadzalika hayatu Anda begitu natijah Allah mesti hayat. Ha. Fa Allahu yajibulahu hayatu Ha habis. Wallahu a'lam wa uluhu